Не знаю, як сталося, що з часом він почав подобатися мені все більше, але, на жаль, він ставився до мене байдуже. Історія сентиментального роману про кохання для дівчаток і старих дів зробила висновок Алла. То, може, не треба далі розповідати? Якою б поганою не була масова культура, вона завжди вигравала на тому, що всіх цікавило. Чим закінчиться чергова ідіотська мелодрама? Я розумію твій стан, і не відволікайся, не відволікайся. Продовження справді схоже на рядову мелодраму. Розчаровувати тебе не буду. Отже, ми якось опинилися в одній компанії, або я були не зовсім тверезі. Вранці він здивувався, що раніше не звертав на мене уваги. Близько трьох місяців ми зустрічалися, потім він з головою пішов у роботу, накльовувалася перспектива залишитися в столиці. Я знайшла роботу у своєму обласному центрі. Залишила йому про всяк випадок адресу. Якось він був у нас проїздом, завітав у гості, потім приїхав у відрядження. Під час другого відрядження ми побралися. Як це ви встигли? Адже він був у вас лише тиждень. Дорне діло нехитре. Тамара посміхнулася і сірбнула захололого чаю. Запропонувала я. Не знаю, як це виникло, що мене підштовхнуло, але він не був проти. Сказав тільки, що не може чекати два місяці, як це водиться після подання заяви. Довго розводився про дурниці, вигадані юристами і все таке інше. Припекло йому, та й тобі не терпілося. Вдруге. У тебе я бачу це легко. Ти що, колекціонуєш штампи у паспорті? Кожен може помилитися. Справді, я була одружена. Як бачиш, навіть паспорт не поміняла. Ми пожили рік, а фактично вісім місяців і чотири з половиною дні. Алла подобалася Тамарі. Сучасна жінка, невлаштовий істерик, до всього підходить по-діловому. Правда, вона зараз аж занадто спокійна, і спокій цей нештучний. Жінка чинку, як ніхто відчуває» а сама вона вже давно порахувала, що коли вони йшли до Захсу, він уже подав заяву з Алою, і, схоже, не збирається забирати. Може, не наважиться сказати? Чоловіки-боягузи. Та й пройшло лише п'ять днів відтоді, як вони розсталися. Так, він не наважувався сказати цій нещасній, що помилився. Шкода їй, шкода. Яка точність! Години в пеклі відраховуються повільно, тому пам'ятається кожна. Шлюбне мед. Ти ще переконаєшся в цьому. Дивлячись з ким? А байдуже. Жінка народжена незалежною, а чоловіки визначили коло її обов'язків. Кухня, брудна білизна, ліжко, діти. І про інше слухати не хочуть. До фемінізму ми ще повернемося. Ала нетерпляче засовалася в кріслі. — Як вам вдалося так швидко зареєструватися? — Мати моєї подруги працює в ЗАХСі. Я змушена була вичавити з себе кілька сльозинок, щоб остаточно розчулити жінку, яку кинув чоловік 10 років тому. Історією пропалка і чисте кохання двох представників молодої генерації, які не можуть чекати... Відведеного законодавством терміну І не можуть змиритися з бюрократією Яка стоїть на заваді їхньому щастю Свідками були моя подруга і її наречений іспанець Через два дні після того вони відзначали своє весілля А вчора вона відбулась з чоловіком до Іспанії До Барселони Як сеньора Юлія Рамірес «Ти права, все як у кіно» У нього закінчилося відрядження, я мусила їхати до матері, і ми домовилися, що я приїду до нього сюди. «Сюди?» Алла обвела рукою кімнату. «Ну, я не знаю, він дав мені тільки цей телефон, який я записала неправильно». «Батьків порадувала?» «У мене тільки мама, вона теж розлучена». Тамара подумала і додала. «Тричі». Алла зрозуміла, що від неї очікується реакція на це коротке, але стосовно ситуації, що з змістовне повідомлення. Могла навіть битися об заклад, що співбесідниця точно знає, що саме Алла повинна зараз сказати, і слова крутилися на язиці.